Då de kom till Bethsaida, följde man fram en blind och bad Jesus röra vid honom. Han tog den blinde vid handen och ledde honom ut ur byn. Sen spottade han på hans ögon, la sina händer på honom och frågade, ser du något? Mannen öppnade ögonen och sa, jag ser människorna. De liknar träd. Men de går omkring. En gång till la han sina händer på mannens ögon. Och nu kunde han se riktigt och var botad och såg allting tydligt. Jesus skickade hem honom med orden. Gå inte ens in i byn.